Sfinte Părinte, slavă Sfinte și cele de ființă, și de viață păcătoarei și nedespărțitei trăimii, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. pe noi sfinte Dumnezeule sfinte Tare sfinte Fără de moarte milestre pe noi sfinte Dumnezeule sfinte Tare sfinte Fără de moarte viește pe noi slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și a și arhișire și veșilor au inimi Treime trăime milestre pe noi Doamne curățește păcatul noastre stăpânie iartă fără de legile noastre sfinte să cerceteaze și vindecă necudinsere noastre pentru numele tău Doamne, mirește! Doamne, mirește! Doamne, mirește! Slăbă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în Cer, sfințească se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Îi a noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșarele noastre, Recum și noi iertăm greșitelor noștri, și nu ne reduce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclen. A este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Noul. Acum și, și în și lor. Amin. cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru mântuirea, sfântul meu, de Domnului, să ne rugăm. odi mii să... Pentru pacea, lumea, pentru puterea, pentru bunăstarea, să te luăm, Dumnezeu, Viserici. Și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Biserica aceasta și pentru cei ce credință că glabie și cu frică de Dumnezeu intre se roagă prânza. Domnului să ne rugăm! Domnului să ne rugăm! Pentru preafericitul părințele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Mânteniei și Dobrogei, Cloaxis tonul tronului Înaintea Regei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru un alt părinți, arhiepiscop și metropolis. Pentru un alt părinți, Arhie, arhiepiscop. Pentru preasimțit, părinți, Arhie, părinți, episcop, episcopi care membrii ai sunt Sinod, al Bisericii Ortodoxe Române, Pentru încinstită prățime și tru' Hristos diapănime, Pentru potrenul și poporul Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru părbinecă din ciosul, popolul mândebleturi din denii, Pentru părbucătorice din noastră, cât mai mari văd și pe satelor și pentru armata țării, Domnului să ne rugăm! este Pentru să rog acesta, așa acesta, acesta, pentru toate și, sofele, și pentru cei ce credință să apuiesc în ele, Domnului să ne-o domnului Domnul a ne bine, pentru Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei roviți și pentru vântuirea Doamne, <coughs> să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, să -mi ce să vă dășesc la ziderea Catedoarei Mântului pentru o slavă de Dumnezeu și strugătirea poporului domnului, și cu pânăstorire să fie dus la bun sfârșit, cu hamle și cu lucrarea prea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Lasți să duce mai presus de cei rujbaniți, să se zgâripească această măsuriile și rugăciunea noastră de bremnici la rovilerșai. Lasți să ne minoiașe pe noi, Domnului, să ne rugăm. Nu se-ntoară de la mulțumirea noastră, ale vrednicilor domnilor de săi, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerea primită de la dânsculă, și să-i fie bineprimită ca tămâia așa bine milositoare. Domnului să ne rugăm! Și nevremi și dolomilor săi. Cei bunea dorință a grinilor săi, întotdeauna să o înghlinească. Și să-i îndrepteze spre bine, și ca omilostii pururea să ne facă bine nou. Și sunt ei să ne Și pentru lor săi să ne dărâiască cele le spre mășloire. Domnului, să ne lucăm, să ne să ne luăm, să ne luăm, ca să-i zbobească aceasta, pe prea fericitul Părintele nostru, Daniel, Patriarhul bisericii Ortodoxe Române pe-n al preasimținții părinți, Arhiepiscop și Mitroponist, pe-n al preasimținții părinți, Arhiepiscop, pe preasimținții părinți, Episcop și care, carmei, ai Sfântului Sinod, dar bisericii ortodoxe române, pe noi toți, de tot necauzul nevoia și primejdia, pe toți rășmați și văzuți și nevăzuți. Pe vine cred din cioși să creștinii totdeauna cu sănătate și lungime de zine. Pe pace și coprătirea angerilor să-i teama, să ne grădească pe noi, cred și săi noi. Piermi se răscetoarea și pune-le pe Maria. toți s-au pomenit cu să răscetoare, cu iubirea iubirea și iubirea iubirea iubirea și Hristos Dumnezeu să-L dă! este D-amne! cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este Domnul și s-ară năine, este cuvântat ce vine. S-a arătat nouă Bine este Cuvântat cel ce Miloți firea ta și cu dragos te strică. ști din îlor, rominția o mulțumire strigând către tine. Bucură-te prea curat născătoare de Dumnezeu fecioară. Ne rugăm to dăulăm să ne izlavem din toate nevoile. Rugă de tuturor. <gri> și Duhului tău cânta voi Domnului Binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Bucurase va inima mea de mântuiria ta. Sfântului Apostol Pavel, citire. Sfântului Apostol ascultați pe conducătorii voștri ce vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, Având să dea de ele seamă, Ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând, Lucru care n-ar fi spre folosul Vostru Rugați-vă pentru noi Că suntem încădințați Că avem un coget bun Dorind ca ntu Cu cinste să trăim. Și doar mai rog, iar așa să faceți ca să fiu înapoiat cât mai curând. Iar de Dumnezeu le cele ce prin sângele unui testament veșnic asculat din morți pe păstorul cel mare al lor. Pe Domnul nostru Isus Hristos, să vă întărească în orice lucru bune, ca să faceți voi Lui și să lucreze în noi ceea ce e bine plăcut lui prin Isus Hristos, căruia fie slava pentru ce voci lor a ție Sfințite cititorule No but see se piardă, eu am venit ca oile mele viață să aibă și să aibă din belșut. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lucrul venim, lasă oile și fuge, iar lucrul ne răpește și ne risipește. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oilele și am și ele mă cunosc pe mine. De vă mai cunoaște tatăl și eu cunoaște tatăl și sufletul în pune ce Am și eu, eu, care nu se eu stau în acesta și pe aceea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi puterea The only way Zeul îndurărilor și a toate a cărui mile este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, către a da mile căzând cu frică și cu cutremuri, ca niște robi netrebnici cu umilință, Acum aduce mulțumire pilostivirii tale pentru binefașnicia de teruit, biserici tale și prafericitului părintelui nostru, Daniel, Patriaful Bisericii Ortodoxe Române și prin trânsul ierarhilor, preoților, monahilor și la tot poporul cel bine credincios Și ca pe Domnul și Stăpânul și Făcătorul nostru de bine, te slăvim, te lăudăm, îți cântăm și te preamărim și înaintea ta căzând de și mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robului tău, și l-ai învrednicit cu mila a le vedea împlinite, așa și de acum înainte învrednicește-l, a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Izbăvește, Doamne, Dumnezeul nostru, țara aceasta în care se preasnăvește preasfânt în numele Tău, Orașul acesta pe prefericitul părintele nostru, Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe toți cei ce s-au adunat spre slava și mulțumirea proniei tale celei Sfinte, și apără de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și invrednicește totdeauna mulțumirea, aduce cele prea buni, a grăit și a cântat ție și, și celui fără de început al tău părinte și bunului și de viață făcătorului Duh, Dumnezeului Celui închinat și slăvit într-o ființă, Dumnezeului nostru, datătorului de bine în veci, vecii lor. Oh. Slavă totorului și fiului și Sfântului Duh și acum și curea și vegi beji lor amin. Done grește, domiește, domniește Re schiințiteți să mârle bine cuvinează Criststo s-vătul nostru pentru ruggățiunile procurate mai te sale ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Măritului Prooroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfântului Marelui Prooroc Daniela, cărui sfânte pomenire să vârșim, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Părintelui nostru Dimitre, cel nou crotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectare, izbăbitorul de boli, ale Sfinților, dreptilor, dumnezeieștilor, părinții oachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Preferinci sale, preferinci noi, Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul creștin al Munteniei și Dobrocei, Clausitorul Pronononicii salei Capadociei și Patrianul Bisericii Ortodoxe Române. Dă-i, Doamne, în sine denuncate și bune născurire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în lucrărmăirea Tunei cei recumente toare pe calea mentăirii și îl păsește pentru măseam. La sfintăci, la episcop. La episcop și episcopi care. Mie mi-e Prezența sfântă, de doamne, ne și vor nesporire şi-n plucăruirea turmei cele cuvădătoare pe calia mântuirei şi îi păzeste într-o mulţi ani. Mulţi ani cu tinerii crmăitorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai sate, și mitoare de Hristos Armata. Prea cu vioșilor părinți și prea cu cernicilor părinți. Și tuturor binere din ciorilor creștirii, care sunt de față la această sântă slujbă. Tărei Doamne, Sile nelungate, pace, sănătate și mântuire. Și într-o toate bune spărire, ce îi păsește într-un Mulți ani Să părinților noștri, Doamne, iertă-te, Dumnezeu nostru, miluiește ne pe noi! Amin. Prea voastră, prea fericite, Părinte Patriar Daniel, în al preasfințiile și preasfințiile voastre, prea cu vioși și prea cu cernici părinți, din credincioși și credincioase. În această atmosferă sfântă și solemnă, creată de săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii Arhierești, prezidată de însuși întâi Stătătorul Bisericii noastre și în această ambianță plină de bucuria apropiatului Crăciun, creată de colindele pe care le-am ascultat cu puțin timp în urmă, cinstim în mod deosebit, de prea fericitul părintele nostru patriarh Daniel cu prilejul sărbătoririi numelui primit la intrarea în cinul monahal la mănăstirea Sihăstria. Sinaxarul bisericii noastre pe luna decembrie pomenește pe parcursul unei singure săptămâni trei mari sfinți purtători ai acelui aș nume pe Sfântul cuvios Daniel Stâltnicul, care este sărbătorit în 11 decembrie și care a trăit în secolul al VI-lea și care s-a remarcat printr-o asceză cu totul excepțională. Astăzi sărbătorim pe Sfântul Mare Prooroc Daniel, care a trăit în secolul al VII-lea, prima parte a secolului al VI-lea înainte, VI înainte de Hristos, iar mâine vom sărbători pe Sfântul Cuviosul Părintele nostru, Daniel Sihastru, duhovnicul și îndrumătorul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Remarcăm că între biografiile acestor trei mari sfinți se interpun câte o perioadă de o mie de ani. La o mie de ani după activitatea profetică a Sfântului proroc Daniel pe malurile tigrului, în aceeași zonă s-a născut și s-a format duhovnicesc pe Sfântul Daniel Stâlpnicul, iar după o mie de ani Moldova a fost luminată și condusă în frunte cu domnitorul ei pe calea mântuirii de marele duhovnic Daniel Sihastru. Vedem, observăm cu bucurie că din marile virtuți ale acestor trei sfinți întâlnim lucrătoare în persoana și în activitatea prefericitului părinte patriar Daniel. Sfântul Daniel Stilpnicul, Daniel Stilpnicul din tinerețe și-a dedicat viața lui Dumnezeu și a trăit în nevoinție cu totul ieșite din comun. A fericitul Părinte Patriar Daniel și-a petrecut și dânsul viața într-o asceză nobilă, pentru că studiul și cercetarea asiduă este o nevoință, este o asceză liber asumată și mai ales când obiectul studiului și al cercetării este știința despre Dumnezeu, este teologia, osteneala și asceza aceasta, este una transfigurată și mântuitoare. Sfântul Daniel s-a retras în partea a doua a vieții sale într-un stâlp pentru a se izola de oameni și pentru a-și închina toate puterile sufletești slujirii și preamăririi lui Dumnezeu. Aici, la reședința patriarchală, există un turn care seamănă cu stâlpii părinților stâlpnici în antichitatea creștină. Și deși, până la venirea prefericitului Părinte Patriarh în fruntea Bisericii, acest turn avea o întribuințare obișnuită, prefericirea sa i-a dat una sacră, transformându-l în paraclis, în paraclis unde zilnic se săvârșește Sfânta Liturghie și unde adeseori Părintele Patriarh își găsește liniștea duhovnicească și se roagă pentru sine și pentru poporul încredințat conducerii pe calea mântuirii. Sfântul Daniel, Daniel Proorocul, fără îndoială că cea din virtutea lui a fost aceasta a tăriei în credință, a rezistenței și a fidelității față de credința părinților săi, față de revelația primită de poporul ales într-un context extrem de dificil, în exil, într-o țară care devenise simbolul răzvrătirii trufașe împotriva lui Dumnezeu, simbol rămas valabil și astăzi. Babilonul din secolul al VI-lea înainte de Hristos, cea mai puternică, cea mai bogată cetate, ajunsese la conștiința că poate traversa istoria și fără Dumnezeu, chiar revoltându-se împotriva lui Dumnezeu. Într-o astfel de cetate trufașă și idolatră, Sfântul Prooroc Daniel s-a luptat ca pentru sine și pentru evreii duși în exil să păstreze permanent trează conștiința fidelității față de Dumnezeu, care i-a ales să devină un popor mare de sânul căruia să se nască răscumpărătorul la plinirea vremurilor. Sigur că multe alte virtuții a avut Sfântul Daniel, proorocul, din care amintim curajul de a înfrunta puterea pământească pentru virtuțile, pentru înțelepciunea și pentru lumina descoperită în el, cum spune Cartea Profeției lui Daniel, el a fost consilierul la patru mari regi sau împărați, Nabucodonosor și Belshazzar, regii Babilonului și Darius și Cirus, regii regatului Medo-Persan. Și toți l-au prețuit pentru viața sa sfântă, recunoscând că el are o relație specială cu singurul Dumnezeu adevărat, cum se vede din decretele trimise din doi din cei patru regi pomeniți către popoarele aflate sub autoritatea acestui imperiu, ca toți să cinstească într-un glas pe Dumnezeul lui Daniel, care s-a arătat lucrător în minunile de care vorbește Cartea Profeției lui Daniel. A fost un om curajos, și l-a înfruntat pe Belshazzar când acesta a profanat obiectele sfinte ale templului răpite de tatăl său Nabucodonosor când a cucerit cetatea Ierusalimului și a luat pe poporul lui Dumnezeu în robie. Și Dumnezeu, la intervenția, la rugăciunea și la revolta prorocului Daniel, în aceeași noapte a luat viața acestui împărat profanator. Și sigur că lista virtuților lui Daniel, proorocul, poate continua. Ne gândim la virtuțile Sfântului Daniel Sihastru de la Voroneț, care pentru noi, ca români, cea mai importantă este aceea de a fi cultivat spiritul demnității și al fidelității față de ortodoxie, față de dreapta credință, față de ucenicii săi duhovnicești, în primul rând, în față de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care a fost și datorită Sfântului Daniel, duhovnicul său, cel mai mare cruciat, cel mai mare apărător al credinței creștine în viacul său. Am spus că întâlnim din virtuțile acestea pe majoritatea dintre ele lucrând în viața și în personalitatea prea fericitului Părinte Patriar Daniel, dar înțelegem de ce a ales ca zi de sărbătoare onomastică ziua a prorocului Daniel, pentru că într-adevăr cele mai multe din virtuțile acestui om ales de Dumnezeu, om în care se afla Duhului Dumnezeu, cum mărturisește aceeași carte a profeției sale, se regăsesc în activitatea Părintelui Patriarh. Daniel a fost un mare tălmăcitor de vise și un mare profet prin Harul lui Dumnezeu care era în el, devenind astfel o lumină a neamurilor. Preafericitul Părinte Patriar Daniel este un împlinitor al visurilor, al visurilor bisericii noastre. Ca mitropolit al Moldovei a împlinit un vis de aproape un secol și jumătate, aceea de a... Organiza o facultate temeinică de teologie în capitala Moldovei, facultate de altfel care a fost una din cele care au organizat pentru prima oară Universitatea Ieșeană, dar care din decina condițiilor istorice a avut două existențe efemere. Însă, de 23 de ani, după ce a fost înființată de Metropolitul, Daniel al Moldovei de atunci, facultatea aceasta a devenit una din cele mai importante și prestigioase ale bisericii noastre. În perioada interbelică, după cum bărturisește presa a vremii, a existat acest vis al bisericii de a avea un radio propriu, un radio prin care să se comunice oamenilor dreapta credință, informații despre activitatea și viața bisericii și lucruri ziditoare de suflet. A venit războiul după aceea perioada comunistă și visul acesta a rămas doar un vis. Însă el a fost împlinit cu darul lui Dumnezeu și cu virtuțile Părintelui Patriarh și iată de atâția ani avem un radio care este apreciat de credincioșii care îi ascultă emisiunile și care aduce atâta pace, atâta speranță și atâta bucurie în casele românilor din țară și din străinătate. Mai mult decât atât, nici măcar ce nu se visa în perioada interbelică, prea Părinte Patriar Daniel a realizat această televiziune a Bisericii care face atâta misiune în rândul credincioșilor, și a celor care frecventează și a celor care nu frecventează biserica. Dar visul cel mai nobil al bisericii din ultimii 130 de ani, acela de a înălța o catedrală ca gest de recunoștință adus lui Dumnezeu pentru unitatea națională și pentru dopândirea independenței de stat a României, Catedrala noastră națională, iată a devenit o realitate dintr-un vis de atâtea ori amânat și de atâtea ori sabotat. Lucrul acesta arată dimensiunea profetică a arhipăstoririi prea Părintelui nostru, Patriar Daniel. Sigur că nu încetează să lucreze nici nevoințele Sfântului Daniel, stâltnicul, colaboratorii prea fericirii sale știind cât de mult ziua și noaptea se ostenește ca aceste vise neîmplinite ale neamului și ale bisericii noastre să devină realitate după cum nu încetează niciodată să cultive în conștiințele românilor de pretutindeni atașamentul față de credința și de valorile neperitoare ale neamului nostru românesc dar fără îndoială Așa cum am spus, cel mai mult activitatea și lucrarea sa profetică seamănă cu aceea a profetului Daniel. Mai ales că, deși ne despart de epoca respectivă, mai bine de două milenii și jumătate, societatea de atunci și cea de astăzi sunt oarecum similare. Atunci, cea mai mare parte a poporului era dus cu forța în exil, în țara Babilonului. Astăzi șapte, opt milioane de români lucrează din motive diferite, dar având un destin poate la fel de trist, în afara graniților țării și Părintele Patriar se îngrijește ca acești români ai noștri care au fost constrânși de soartă să-și părăsească țara, să găsească țara în biserica, în paraclisul unele se asigură împlinirea dorințelor și nevoilor lor duhovnicești și liturgice, să poată rămâne în contact permanent cu țara și cu biserica ei prin intermediul televiziunii și radioului Trinitas, prin intermediul agenției de știri Bazilica, a ziarului Lumina, care toate pot fi accesate în versiunile lor online. De asemenea asemenea lui Daniel, proorocul care s-a luptat pentru păstrarea demnității sacre a obiectelor templului lui Dumnezeu din Ierusalim și prea fericirea sa s-a ocupat în mod neobosit de recuperarea lucrurilor răpite de o conducere idolatră și ateie în perioada regimului comunist, și continuă să facă lucrarea aceasta sub multe chipuri și astăzi, pentru că se simte lipsa acestor bunuri înstrăinate ale Bisericii și mai ales că trăiește conștiința că aceste lucruri, prin gestul e, donării sau al lor de către înaintași au dobândit, indiferent în ce constau de o dimensiune sacră, o dimensiune sfântă care trebuie păstrată și apărată cu orice preț. De aceea, în acest moment sărbătoresc al aniversării onomastice a prefericitului Părintele nostru patriar Daniel, îi dorim din toată inima ca cei trei sfinți, al căror nume îl poartă cu atâta vrednicie, să-l să-i păzească sănătatea să-i înzilească viața, să-i sporească puterile, ca lucrarea în fruntea bisericii noastre să aibă pecetea lucrării și prezenței darului Sfântului Duh, ca și activitatea de odinioară a prorocului Daniel. Iar ca un gest de recunoștință și de dragoste a colaboratorilor prefericirii voastre din cele două permanențe, Consiliul Național Bisericesc și permanența uh, Arhiepiscopiei Bucureștilor, vă oferim această candelă de argint și zelată în atelierile Patriarhiei Române, o altă instituție modernizată și sprijinită cu toată dragostea de prefericirea voastră. Și ea are și valoarea aceasta simbolică, ca precum Daniel Proorocul a fost o lumină a lui său și o lumină a neamurilor până astăzi, prin uh, profețirea uh, datei exacte a întrupării Mântuitorului Isus Hristos în peștera Betleemului și, pe -a fericirea voastră, să fiți o lumină netrecheatoare a Sfintei noastre biserici. Mm. Iar de partea spujitorilor catedralei vă oferim acest corp, acest uh, corp de plandafiri. Ah. Bine, mulțumim! Mult. Nu am prea simțile voastre, prea voastre, estimate autorități, draculiori, draculiori, părinți, bis, din credincioși. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată în care am slujit împreună, era membrei ai Sfântului Sinod și am adus recunoștințe lui Dumnezeu pentru binefacere revărsate asupra. Bisericii noastre ortodoxe române și asupra întregului popor. Această zi de recunoștință este o zi pentru a arăta în același timp și comuniunea noastră în iubirea preasfintei trei. Ziua onomastică, ziua numelui, este la români foarte populară. Deși în timp ce societatea se secularizează și ziua de naștere devine mai importantă decât ziua numelui, totuși noi creștinii ținem foarte mult la ziua numelui pentru că este o zi în care mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră în întreaga viață, dar și aducem mulțumire Sfântului sau Sfinților Ocrotitori. Numele Sfinților sunt înscrise în calendarul nostru și, de asemenea, fețele sau chipurile Sfinților sunt pictate pe Bisericile noastre. Câte avem o mare bucurie când vedem că în fiecare zi Biserica pomenește unul sau mai mulți sfinți. Uneori numărul lor este atât de mare cât nu poate intra în calendarul de pe perete sau în agendă, ci numai în sinaxar. Numele, în general, pe care noi avem scris în calendar, sunt purtătoare de Dumnezeu. Multe nume, fie de provenență ebraică, fie de provenență greacă, fac referire direct la Dumnezeu. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Ilie înseamnă Domnul, Dumnezeul meu. Deci Domnul este Dumnezeul meu. Avem, de asemenea, o mulțime de nume de Sfinți care se referă la virtuți deosebite, la darul pe care ei le-au avut. Foarte adesea, însă, nu există persoane în calendar cu numele tuturor creștinilor, dar dintre creștini unei au devenit sfinți. Și așa se îmbogățește calendar. Radul de pildă nu exista în calendar, dar de când a fost canonizat Sfinții martir Brâncoveni aveam și un Radu în calendarul nostru. Și așa se poate continua această enumerare. Deci deodată, deodată luăm nume de Sfinți din calendar, dar există și posibilitatea că atunci când cineva nu are nume în calendar, plăsnește numele Său la Duminica tuturor Sfincilor. Așa se obișnuiește că atunci când cineva nu are nume în nume corespondent numele unui sfânt pomenește adică se adresează tuturor sfinților să-i fie ocrotitor. În Biserica Ortodoxă sfinții au trei mari misiuni în raport cu ofștea credincioșilor Ei sunt Mărturisitori ai dreptei credințe. Și asta este cea din tăi condiție. Mărturisitori ai dreptei credințe și trăitor ai ei. În al doilea rând, ei sunt învățători pentru noi. De aceea, citirea vieții sfinților pentru popor este tot atât de importantă ca și citirea Sfintei Scripturi. Pentru că și în Sfânta Scriptură sunt o mulțime de Sfinți și se află acolo foarte multe referiri la Viața Sfântă, la pătimirile Sfinților, unei mucenici, proroci, mucenici, proroci care au fost martirizați în Vechiul Testament, după cum am auzit în Evanghelia de astăzi, de la Abel până la Zaharia, care a fost ucis între altar și templu. De ce? Citirea vieții, vieții Sfinților sau vieților Sfinților este o continuitate a citirii Sfintei Scripturii. Și foarte adesea credincioșii noștri nu au ajuns să citească sau să rețină multe idei din scrierile Sfinților. Dar rețin mai ales evenimentele importante și virtuțile importante din viețile Sfinților. Și asta de lucrare de cinstire a Sfinților ca învățători ai noștri este deosebit de importantă. Și în al treilea rând, Sfinții sunt și rugători pentru noi. Dacă nu am pomenit pe Sfinții Părinți, de pildă capadocieni în rugăciune de noastră, de bisericii, rugăciunile personale de acasă, scrierile lor ni se par ceva îndepărtat, ceva care rămâne în raft, în carte, dar pomenindu-i la slujbe, cinstindu-i prin acatiste, prin sărbători și pe rugăciune adresate lor. Ei nu mai simt din vremea aceea, ci sunt contemporani cu noi. Sfânta Liturghie adună generațiile trecute într-un prezent permanent al Lui Dumnezeu. De deci ceea în popor se știe spune că nu mă rog Sfântului care nu mă ajută? înțelesul că atunci când relația cu un Sfânt se trăiește ca o relație vie și simte ciosul credincioș, ajutorul lui, lui Dumnezeu trimis prin un Sfânt, atunci fiecare credincioși exclamă împreună cu Psalmistul minunat este Dumnezeu pentru Sfinții se. Dacă în calendarul nostru nu am avea Sfinți, Biserica nu ar fi biserică adevărată. Numai acea biserică este adevărată, care are sfinți în calendar și care pomenește pe sfinți. De ce? Pentru că rostul bisericii pe pământ este sfințirea oamenilor. De ce, în biserică ortodoxă, sărbătoarea tuturor sfinților nu este amânată în luna noiembrie, și este prima duminică după pogorirea Duhului Sfânt. Că rostul venirii Duhului Sfânt în lume este Sfințirea oamenilor. Și oamenii Sfințiți sunt Sfinții de Dumnezeu. Deci este o mare bucurie să simțim că Dumnezeu lucrează prin Sfinții Lui într-un mod minunat. Dacă citim Viețile Sfinților, vedem câte necazuri au suportat unii, prin câte încercări au trecut, prin câte suferințe. Și în împrejurări foarte grele, când erau aproape de moarte, atunci au simțit ajutorul Dumnezeu pentru că nu mai contau pe propriile forțe și nici pe ajutorul omenesc. Deci, din acest punct de vedere, este o mare binecuvântare să avem nume de Sfinți care sunt mărturzitori ai dreptei credințe, învățători ai noștrii, dar și rugători pentru noi. Dacă îi pomenim în fiecare zi pe Sfinții care sunt în calendar, dar mai ales pe Sfântul locitor, de la o vreme începem să simțim cum Harul lui Dumnezeu lucrează în noi prin ei. Deci astăzi noi am făcut pomenirea Sfântului Daniel prorocul și celor trei tine care erau postitori și mai ales erau credincioși și păstrau printre străini păgâni dreapta credințe. De aceea sunt în Prolog Daniel și cei trei tineri, Anania, Azaria și Misael, sunt și uh, ocrotitori ai celor care se află de parte de țară, celor care se află plecați, a imigranților români. Ca, unii care ajută să-și păstreze dreapta credință acolo unde se află și să ține legătura prin rugăciune cu biserica și cu poporul din care provin. Este pentru noi o mare bucurie să aflăm unele lucruri pe care nu le știam din prezentarea Preasfințitului Varlam, când știam că sunt trei dar că sunt atâta legături între trei, cei trei Sfinți și care ne îndeamnă pe noi să lucrăm mai mult și să fim mai rugători și mai nevoitori. Și mulțumim Preasfințitului Părinte episcopi Icarpa Trarhal parlam Floieștanu, care numele tuturor eratelor prezenți, numele clerului și credincioșilor a adresat cuvânt de omagere a Sfinților care poartă numele de Daniel sau Daniel și de asemenea mulțumim mei care sunt astăzi prezenți aici fiecare dintre ei avea mult multe de făcut acasă de primit cete de colindător de avut de împlinit unele lucrări pentru că este o zi de lucru peste săptămână dar totuși au venit și aceasta este pentru noi o încurajare. Noi nu invităm formal pe nimeni, dar ținem minte pe cei care participă la momentele importante. Și domnul ministru Victor Opaschi știe formula asta de mai multă vreme și de aceea și venit aici, este prezent. De asemenea, mulțumim tuturor preoților și deacrurilor care au slujit împreună cu noi și celor care sunt prezenți aici, autorități și reprezentanți ai diferitelor instituții. Sigur, ziua onomasică nu este atât de importantă din punct de vedere oficial ca și ziua de întronizare, dar totuși, ori de câte ori suntem chemați la rugăciune și la comuniune, de aceasta, rugăciunea și comuniunea, acestea sunt mai importante decât orice formalizare legată strict de o instituție. Ca semn de prețuire pentru parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor, am pregătit cât un antimist de ce împărătești și Sărbători ale Maicii Domnului, din mătasă, inclusiv acoperitoarea, și le oferim acum. Dar acesta vom oferi direct, nu numai luăm apoi, pentru catedrală la Părinte Timotei și a fost semnat. Și ce, cele ș, aproape 700 de antimise pe care le vom oferi astăzi, după masă, părinților protofoc sau protoerei vor fi toate așa ca și acesta, inclusiv un urete nou, într-o mafă, care aduce aminte că au și un antimis de sărbători mari, care nu trebuie folosit decât la ram, la sărbători mari, pentru a se păstra curat și frumos. Este un semn de prețuire pentru lucrarea pe care o desfășoară parohiile, mănăstirile și ca un semn de bucurie pentru că se apropie sărbătoarea nașterii Domnului și facem și noi un dar pentru fiecare altar spre slava Preasfintei Trăiei spre a noastră mântuire iar cei care sunt prezenți aici vor primi câte o cu chipul Sfântului Vă rog, Daniel. Această iconiță are pe verso semnul binecuvântării și este de deci adeverință că ați fost aici prezenți, nu în altă parte. Vă mulțumim și vă dorim și noi ani mulți cu sănătate și bucurie. Mulțumim pentru candele, mulțumim pentru flori noi considerăm că florile acestea simbolizează pe toți credincioșii prezenți aici și pe cei care vin zilnic la catedrală. Sunt mulți ani. Am transmis în direct de la Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii săvârșită de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de erari. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșit o slujbă de tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile reversate asupra Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, cel care astăzi își sărbătorește ziua onomastică.